قرآن مختلف موردون کو مولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر قرآن 38 نمبر کے سٹھ چپ مسجد امیر مہویا محلہ خٹک سوالڈیر کی آگست دوزار آٹھ کے شعر جدید ملائی دو پتہ ساتھ ای اشاہ دی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمد پیزا نیز دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0315710124 کبیا <تصفح> تاسو نو لیکل نو خیر دی وشهدو او گواهان فیش کې چې کله خرڅول کوي او ولا یذار رکاتب او ضرب نشور کولی کاتب سیبتا کمکه لیکلو کو اسنه بیا غره تاولې دا لیکل ولا شهیدو نو گواتا و طبلو ک تاسو د اتې کاروکه رییکن ګنای په تاسو ده تقلله ری را کم کم مسائل د ښې او ت بیا الله نهې ولی مکملله لی مکمله الله تعلیم در کې تا الله خودن کې تاته کمم حاحقاممات د له خوله د کاس د لمدیل د کتابت خبره د ګواانو خبره. دا ټول د لخیو اته بیا موږ الله نافرمانی کیه تب یا موږ الله په پکه تب یا موږ الله خلاف کی والله بكل شئ علیم تب یا موږ الله خبره نه منی والله بكل شئ علیم او الله پارسري پویا و ان کنتم علی سفرن کتا په سفر کې سړي سفر کې روان دي الته چا سره ما ملار أغله لا الته دینا که تالا ماملو لیکی و تودا اغن سسیز اخلی و سره سرا دا غیبا مقابلکی سسیز کی ری لکه تا نه سسیز واقص دا اتو و تودا یرد بیا پیسی در کم ولی که سنگ او که اون دا مالا ترماس دی یا دا مالا گاڑ دی دا تیزان سرا امرا بن اوسا تا گانه دن سرونی سر په پا کې که مسئله دارا که دک که سلی برا دی نه نا پیدا ناخلی لکه دلغه بخپل پیسې هغه خپل سیس پورا ور کوي چې دیلہ موټر هم نو دا په کې پیدا کوي او دې د نو بیا دا غاڼې قوم کړه دا جایز ندي چې دا غینه پیدا واخلي و ان کنتم علی سفر و ان کنتم علی تاسو پس سفر کې ولم تجدو کاتب او تاسو نمنتو کاتب لکن کی لکه دبر یسوخ صم علماء ذکر کړي یو دا بیع ودین بد دینو بیغه د کرز په کرزو سره مبیام نشتا مبیام د کرزو لري که طالب یاسی ز بیا در کومه او تبایکه په اواکه بیاکه اه مبیام کرز دا او سمنم اغه بیغه د دین په دین سره دا خو بالکل بل اتفاق ناجیز دا ذې مبیرا بیع العین بالدینو بیع العین بالدین بی دیتا وی چه بیع او نقد دا مبیع او نقد دا چه کم تس زخل او موجود دی قیمت کرز دی دا جائز ده او دری ما اغا بیع دین بالعین بی دا قیمت نقد دی مبیع اغا ادار دا کرز دا دیتا بیع سلم وی سلورم بیع العین بالعین بی چه اغا دستی دیاریو سیدو دیګه خوشطشتد ینا بے عسلم دیته وی چې قیمت نقد دی پیسې نه دي در کومه الګا غاره مالا سبارا کی ویه یی ته وی بے عسلم ابن عباس رضی الله عنه فرمای دا یا چې نادل شوی رضی الله تالسلام او بے ایسلام کې نادل شوی تفسیر قرطبی ذکر کوي خدای بے ایسلام کې دی بے ایسلام کې شروط دي چې او په کې مدت معینی نوح قسم په کې معینی دا مبيغي مقدار معلومی نرخ مقرري دارس څه پکیاته نه چې دا, دا پیسې والا مال به تبات غاړې راکې دا غاړې کم قسم کم نمبر دا کم قسم دي دا ټول پوره معلومات دا ارزه چې پکی ایتو بیاي سلام وان کنتمو علی سفرین کترته تاسو پسفرو ولم تجدو کاتب او تاسو لمن تلیکون کې پرهانو مقبوزه نو غاڼه دا کبس کلي شوي امنا کا اعتبارو کی یا کہ امانت کی غو دو باز تا سونا باز نو ادا دی کی ا کس او تو منا چہ امانت دار ګرځول شو دی امانت او حق دا وو ول یتق اللہ ربہ او دی ریگی دا اللہ نا جرب ددے ولا تقتو مشہادہ او مپټے گواہی او مئی حق تو ما چا چپټا کا دا گواہی نو یکی نن گناہ کون کی لريل ددو ګوره صورت خلاصیہ اول سرے لگی اول کی ویلی وہ ختم الاو الا قلوبهم مہر لگو لے اللہ پزوند دیبان دے دل تا یو مہ یب تمھا چاچے پٹکا گواہی فانہو فا عاتم قلبو لیکن ان گناہ کا ان کے دا دا سو دے ردادو واللہ بما تعملون علیم او اللہ پا سوچتا سوے کا علیم پوے بادشاہ دی لِلّٰهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلّٰهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ او خاص الله لرا بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا چې کوم د صورت داوهه مسائل بیا معات کوي صورت خلاصې يو لِلّٰهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ هذا لا پيختيار کې اجبر دي او اج اختا وان تبدو ما بين بزيكم او اج تاسو ښکارا کې وی چې تاسو په ورونو کې دی پټاله حساب بهو کې تاسو سره الله او الله له پټه دا ټول کائنات او غنظام چلون کې دی لہذا دا غبندگی کوي لہذا اسی کو پکارته رہا کی اللہ غوالی او فایغبرو لمن یشو بهندگی الله چل چوغوالی او سزا ورکی چل چوغوالی الله الله پارس باندې قدرت دی امن الرسول و ایمان اور پیغمبر پاک سوت چې نازل شوی دید تا پیغمبر چې دلته نازل شي په ایمان اوري طرفه دربد ددنا والمؤمنون ومؤمنان ټول ایمان لري په الله په ملائکو په کتابونو پیغمبرانو او لانو لانه پرکو موږ جدائی نه راولو په من دایچا کې پیغمبرانو نا او دی وایې سمینا مونږ او وریدا وا توان او منل او پرانکا او پرانکا واړو بہنتا نه اې زمونږ ربا ویلیک المسویر او تعالی واپس سیدار. لا یکلف الله نفسا الا اوسا دا دو دوه آیتونه مبارکه راوی ته چا داش پیولېستو دا غده پاره کافی آیتونه دي چا دما سنما زنه پسو دا اولستو دا دا قیام اللیل برابر دی دا قبل زنانو تا خودل قبل بچو تا خودلو احادیثو کرا دی لا یکلیف اللہ تکلیف نور که اللہ یو نفس لرا الا اصحا مگر دا د واس مطابق لها ما که ثبت دا تا ثواب آغا چی دکری د باندې تاوان دا گناہ چی دکری ربنا تعلیم د دوا دوا, دوا بغوالی دی طریقی سر بغوالی ربنا اذا من غرب لا توخذنا ننسي من غرب ان نسينا كما من يرشوي نو پنسیان باندې الله مؤاخذه کوي کلا کلا د دینی سیان سبب ګرځي هغه اختیار ښا کلا کلا انسان هغه احتیاط نه کوي پکاستو نظر غلط استعمالوي لګ لګ نو اړیم نو بس بعد کار نه شي بي یریو غوناوکي نو پدې الله که <سؤال> زمون د نسیان تا زمون گا اختیار سبب جو چی پدی ممنی سی ربنا اے زمون لا تو آخذنا ممنی سی که زمون گا یوکار پیر شیوی او اختواعنا یاره خطا شیوی ربنا اے زمون گا ربا ولا تحمل علینا مپورته کې پورتکی ممنباندی بوج چی سنگ دی پورتکڑیو پاکستانو چی مخیو زمون گا ربنا اے زمون گا ربا ولا تحملنا مبارکی ممنباندی آغا چی مونگی تاکت نزرو داغی وعفواننا مافیو کی مونگتا بخنو کی مونگتا افو دی تو اصل دا دی عدم د مواخذی دا فارا د دا مواخذی افو پی زمون پی مواخذو نکی او مغفراتو زمون دی غم شقت لری کی ورحمنا رحمو کی مونگ باندی انتا مولانا تو زمونگا معاونی په پاکی زکر شو رسالت پی قیاس کا پانسورنا زموږ یمداد وکي په مقابلات کوم کافرانو کې رسالت په ذکر شو او قیاص پيو کا اجيحات په کې ذکر شو رسالت په قیاص کا سوره بقره فاتحه کې ذکر شي او ايا کنه عبادت کوو يا الله مونږ د بقره عبادت نه کوو چې څنګه يهودو کولو يا د يهوديانو انت دغوا ای عبادت مکوویو دا هر باطل چې څوک عبادت کوي نو دینی و دنیاوی لحاظ کے متحد مال اول اگر کے او دنیاوی له حاصل سره خپل ميز کې متحد شي مال او لګوې انفاق او جهاد او اول د صورت کې ذکر شي دا کتاب په دې شک نشتا د قیامت درځي پوری په دې کې هدایت او په دې انابت وایي د کتاب کې کوم خبره دا او عبودو عبادت او دا غې د پاره دلایل عبادت مطلب داو اللہ، اللہ، کی دا همکرم الله حمدانم الله په مخلوق کې داسې سګنشتہ د بقره عبادت متوي د الله عبادتو کې دغه علامه نیروشا سه برامتوي خلاصہ د حضره قرآن رحمت الله علیه خلاصہ سورته بقره سلو ری سی دا اول ایثا کې اسباد د توحید او غدری بابو نوا اول باب کې شل ایتونا فای کې بیان د دری وډلو بیا دیم باب کې خطاباته ستا بیادریم باب کې دویم باب کې داوره توحید او پایې دلایل دریم باب کې خطابات یې بیا دویمه یې سا په اسباد د رسالت شورو کا پای پا کې نوې شبهات او داغي جواباتو بیا دریمه یې سا په مضمون د jihad روانه کا د مجاهد تريننګ پکارو راغره پر اصول ذکر کلسه بیا د ملک د اصلاح د پارسه نور قوانینو قصاص من زالیم تاد سیمه الاموال به قانون شرعی مساله صوم لريتبات النفس نهي عن الارتشاج استملك سمي تبعه يکار کولی شي بیا اتلس احکامات قوانین ذکر کو قو د تدبیر المندل لپاره د کورنې د اصلاح لپاره یو حکم دا ذکر کو چې ستاد کور مشر دا په کور والو باندې خرچه دویم حکم دا ذکر کو قو د کور مشر به مضافات کولی شي دریم حکم ذکر کو په أشهر الهرم کې jihad څنګه لري سلورم ستاپکور کې دي شرابيو جوارګرنیو پینځم د اتمانانو اصلاح کوي پغم شرک والا کور تر ادننکه او په هاس ايامو کې ځان د مخصوص آمارو نه بچ کوي او اتم حکم ذکر کا مقصد التزویج او مقصد الجماع نا هم حکم ذکر کو دا الله د نم تعظیم کوي دارنګ لسم حکم ذکر کا مساله ایلا کور کې حبکان راوي ایلاو شو د ایسو حکم دی یو لسم حکم ذکر کو مساله طلاق دو لسم حکم ذکر کو مساله د رضا اوت ديار لسم ذکر کو کما خذا خاون دی مل شو دغه سر سه احکام متالق دي سوار لسم حکم حکم د خطبه ذکر کو پن لسم حکم د غیر مطلوب بها متلکی ذکر کو او پا لسم حکم معاشره کی ورننه اوتی مز در ير حکم صلات ذکر کو ولا سمح حكم وصيه للازواج اتلسم حكم احسان المتلق سره کوي نو دا درې مېصفه مضمون د جهاد کې اوله ګولا نو بیا پکې داوا ذکر کړي جهاد ذي بذي قاتلو قاتل جهادو کې سلورم مضمون د صورت البقره سلورم ایسا پایه کې مضمون د انفاق فی سبیل الله او د انفاق فی سبیل الله د پاره امثله ذکر کو اصحاب الغي اصحاب الرشد ذکر کو او دین پاک پس بیلیل الله ثمرات ذکر کا واخرہ سورۃ ال عمران مدنی صورت دی و نزول کې نه نمبر دی نازل شوه رستو رسوره رسو انفال نام پرتتیب د سوراتونو کې دریم نمبر دی رستو رسوره رسو البقرہ نام دا هر صورت د مغز کی صورت سره سموناسبت او ست تعلق وی د صورت ال عمرانم د مغز کی صورت سره په ګرن او جوه باندې تعلق او مناسبت دی په مغز کی صورت کې کم مزامین بیان شیو توحید او رسالت او jihad او انفاق او نو صورت ال عمران کې او مکه مزامین ذکر کوي په طره قیسرا یا مکه کې صورت کې چې يهوديان او چا ته معبود ویل چې هغه بقره وا هغه غوا وا دای دا بیان شو نو په صورت ال عمران کې د عیسایانو د الہ او ایجز بیانای سورت البقره کې د يهودو د معبود دایعجز بیان شو له پوره آل عمران کې د عيسایانو معبود چاري عيسای السلام معبود ګڼل او دا আজিزي ذکر کړي یا مخ کې سورته آ قوانين ذکر شو چې پاغي سرا د مجاهد تربيت او د ملک اصلاح او د کور اسلام کې دا نو آل عمران کې هغه قوانين ذکر کړي چې پاغي کې سره تنظیم اصلاح کې سوره البقره کې هغه اصول او قوانین بیان شو چې پاغي سره د مجاهد تربیته د ملک اصلاح او د کورنې اصلاح کې دا و سورت ال عمران کې اغو اصول بیانې چې پاغي ساه تنظیم اصلاح کی یا اصلا مخ کی صورت کې تتوحید دا داوی ذکر کولو واسطه نور کرا تا نو سورت ال عمران کې اوپري داوره توحید ذکر کړي یا سورت البقره کې زیاد خطاب د مغذوب علیهم سره لو سورت ال کی زیات خطاب ده دو دعا لین سره کوي یا مخ کی سورت ختم کا فانصرنا علی القوم الکافرین لو دې سورت اول کې ذکر کوي کدا <خخ> پکمه خبره باندې کافر دي دی, دی اصل کې انکار کوي دا الله لا اله الا هونا یا مخ کی صورت کې د مشرقینو اعتراضات ذکر شو قال اتخذ الله ولدا نو په سورې ال عمران کې د دا عیسایانو داغی دا رد افاره د پینزو بزرګانو او اقوال ذکر کوي چې عیسا علیه السلام الہ ند دانگی نورم گن وجوه دا رب د سورته بقره او د ال عمران مل میانس کېстаў انتیازاد د سوره آل عمران سوره آل عمران ممتاز دی د عیسی سلام السلام پاپدیت باندې په دې سورته کې زیات بیان د عیسی علیه السلام د ابدیت شوی دی چې عیسی علیه السلام خدای الله بنده دی اغا الہ احنا دی رن دا صورت ممتاز دے دا سورت دا دا غی دی د نصرانیت پرت باندې په صورت کې د ایسایت او اصول مررت کړی دي دا صورت ممتاز دی د تنظیم او د جماعت په قوانینو نو باندې په صورت کې رسهح کرام کرامو صففام بیان شوي د دا صورت ممتاز دی په یو داسې آيات باندې سپای کی د دنیا بیرغبتی ذکر شوی په اوسې زنونو سره دا صورت ممتاز دے دی په دې خبره چې الله رب العزت د عیسی علیه السلام بارک فرمایي انی متوفی کا په صورت سورات کې د نصرہ دا اسایانو فینزلس خبا خباستنا اغم ذکر شوی دی په صورت سورات کې د یعقوب علیہ السلام د بیمار تذکرام شويدا د رنګه صورت کې د مریم بیبي بی د فضیلت تذکرام شويدا داود سوره او هم مسائل مسایل اسبات توحید اسبات رسالت او jihad او انفاق پی سبیل الله سوره آل عمران درې سېره اول عیسیٰ دا آیت نمبر تریہ ساٹھ پوریدہ اول دا آیت نمبر تریہ ساٹھ پوریدہ پاول عیسیٰ کی توحید ذکر کئی ہو دا پدریو بابونو بانے مشتمل دا اول حساب ادي کې درې بابو ندي اول باب د آیت نمبر 1 نه راوالي تر 17 پورې دی اول باب کې علت آیتونه اول باب کې علت آیتونه او پدی کې بیان د شپغو خبرو اولا خبر داوره توحید الله لا اله الا هو دویما خبر تخویف اخروی ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد دریمه خبر دا یوشبہی ازاله کیچ دیوی عیسی ابن الله دی ثلورما خبر تعلیم د دعا ربانا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بینځمه خبر اچمال او دولت مدافعات نشی کولې او شپغم د دنیا نه رغبتی د صورت آل عمران شانی نزول بهاره کې مفسرین ذکر کوي چې دآدیش سورته آل عمران آیاتونه د نجران د عیسایانو مبارکه نازل شیو نجران دا یو علاقه د پیمن کې په هغه زمانہ کې د عیسایانو یو علمی مرکز و نجران چې کله د نبی رسولات و سلام د نبوت او د رسالت خبر په اطراف د عالم کې خورشید و نجران د عیسایانو یو وفد د منظرې او د مبااحې دپاره د نبی اسلام خدمت کې مدینه منورته ترالو په دی وافت کې شپته کسان په سولو بای وو او پهې کې سوارلس کسان داسې او چې غ او معظز خلککو او پهې سوارلس کسانو کې بیا درې داسې کسانو چې هغه اغټولو کې همو او ټول کا بخل کو خلکو د مشورې سره کول یو دغې امیرو چې دغ نو بد مسی ډیر زیات او خیار او زیرا کسو دویم دغه وزیر او مشیرو داغ نو ااحمو او دریم ل فاد دغه حبر او یاڅوق نومو اته بهبر یاڅوق وي او نومي ابو حارث صاحب ني او شاهان روم د روم چکم بادشاہانو تديفا تدريدا غتا علم په وجه به ډير زياد عزت کو او ډير لوی جاگیر اغتا بادشاہانو ورکاو داخله چ کمرا غليو چې کله شاهاني نزول د دې صورت زمونږ مه نو بیا به زموږ زین کیږي په دې کې ذکر زیات تر د ایساید بیان شوی چې دا خوري کسانو دا دا قسمته په وسونه کړیو دا خلک دا عیسی علی السلام د اولوہیت او د ابنیت قائلو چې عیسی علی السلام الله دی او عیسی علی السلام د الله ابن او زوی دی چې کله د نبی اسلام خدمت کې حاضر شو نبی رسول سلام سره د عیسی علی السلام بارکه گفتگو خبر شورو کی او دے درے کسانو شورو کی عبد المسیحو حم او ابو حارفہ او دید عیسیٰ علیہ السلام پو لوحیت خپل دلائل ذکر کول چیسا علیہ سلام ذکر الاح دے چو گو رہ عیسیٰ علیہ السلام مڈی نراجم دی کول داراغی دلائلو یو دلیل دا پیش کو جیس علیہ السلام هم مړو را مړو لار کول دریمیس علیہ السلام هم میزان و لسحات ورکو دریمیس علیہ السلام د غیب خبري ذکر وکولي عيسى علیہ السلام به خټه نہ شکلون جوڑ کو پکه به ورک او غبا وال وتمر غیبتی جوړا شو او د قران نه په میکرارو کو دا وګره قران کيم دي له هاذا دا ثابت شو عيسى علیہ السلام دا ابن الله دی او داخ دې دي او پي ابن الله باندې خپل دلایل پېښ کړ هغه زکه ابن الله دی چې هغه باغيه د پلار نه پیدا شې معلومه دا شو چې هغه د خدای زوی دې بلدا چېصا عليه و سلام هغه زنګو کې پوري کوالي کې خبرې کړو دا ته چاکړی نه وي دا پرې درارت کې چېصا عليه صلوات و سلام ابن الله دې درېم داږي کوم نظرې و عیسیانو یو دا غنل جیصال علیہ السلام هغه الله دی دویم نظریه دا غی و او چیسا ابن الله دی دریم دا غی دا نظریه وا ان الله ثالث ثلاثه الله دریم نظریونه دی نو دارنګي دا تسلیث عقیده وا نو دی ثابتول چې ګوره الله تبارک وتعالى ذکر کیفعلنا و امرنا و خلقنا و قذینا چې دا سه مونږه پیژل او دا ذکر مونږه او سیغه دا جمع ذکر کوي او د جمع اطلاق او د اول درجه د غي کسانی کساني نوکه الله پاکي आवाज وينو چې غره دمي به نه ذکر کولا بلکي صيغه مفرد به ذکر کولا فعلت و مرتو و خلقت و قضيتو فرکار ما کړوي دا, دا د غي استدلالاتو او پدي غي تډیر غټ فخر او ناز پهکو او نبي رسلامت و سلام یې د خبره اوري او د جوابي ولا نبی اسلام دی وफत توې الستم تعلمون انه لا یکون ولد الا وهو يشبه اباه قالوا بلى نبی اسلام په بل راته شو تاسو نه تاسو کو تاسو لږ معلومات ته چې دا زوی د پلار مشابه وی آی تاسو لږ معلومات ته چې دا زوی د پلار پشان دی او هغه په دې بالکل دا صحیح خبره ده او نبی سلام السلام فرمیل چې الله پاک وی داغه مشابه نه سو دیما خبر وته نبی السلام داو کا الستم تعلمونا ان ربنا حی يموت رب رب لا يموت چې زمونږه رب آیتاسو لپټشتہ چې زمونږه رب همیشه ژوند دی لا يموت هغه باندې مرګ ناراضی او عیسی علیہ السلام چې دی یاتی علی الفنا او عیسی علیہ السلام په موت اور فنا راضي غریب بالکل صحیح ده و په د دې خبره اغه اقرار وکه بیا د نسارو په نسب باندې عیسی علی السلام هچونګه هغه مرشه و خو نبی علی السلام ته الزام الزامې جواب ور نکوه چیر د امل مانو دي خپه نشي پورا په خبره کوشي کنی نبی علی السلام او له دام وی شو چې تاسو کې خود دانه دریم باندې عیسی علی السلام مړ و په خپل خر مرغ راضی نه خدای او ته نه بلکه چکمه دا قرآن اغا نظریه وانی متوفیقه وراپه وکی لی اغیر و لذکره وکو دا عیسیٰ علیہ السلام نور شانیم پکی ذکر کرده و دارنگه اغید خبر تقوی که خیدره و بیا نبی ریسلام متویه لستم تعلمون ان ربنا قیمون علا کل شیع یکلو ویحفظو ویرزقو قالو بلا نبی ریسلام علی تاوزتا معلومه را شی اللہ تعالی رب العزت هر یوسیز حفاظت کوي نګه خوان دی رزق ور کیدی وې او بے اور ته وې آیا عیسی علیه السلام د سمالیک دی یا پس قادر تیسا دی مخلوقات ته څو ور کړی تاسو له سره کړی اغي بیا نبی سلام او فرمایل افلستم تعلمون ان الله لا يخفى علی شئ تاسو له دا پته شته چې الله تبارک و تعالی نو خصوصیت پټیږي نه بره نو خبر دی بالکل یا ائتهلی سلام الله علیه داس پته لګی دی غلی شو په انځم جواب نبی رسول الله د ځکه مونږ رب ابی ایصال السلام له تصویر ورکو شکل ویلا جوړ کو د مریم پر رحم کی چې څنګه الله خواو انتم ان ربنا لا یاکل الطعام تاسو له دا پته شته چې خوته خو راکم نه کوي سکا کم نه کوي په غوانه د زمانې سه مصیبتونه حوادثات ناراضي دی ویو بالکل بیات الستم تعلمون ان عیسی حملته امه توسل دافتشتہ چې عیسی علیہ السلام موت امور په گیډه کېو بیا چې څنګه د نور زنانو په گیډه کې بچی او دارانګي عیسی علیہ پیدا شو څنګه نور ما پیدا کیږي څنګه ما شومان او تخوراک او کولي شي او بیا لویږي خوراک کا کوي او اړه با بول کوي هغه بالکل داسنه ور پاچبان انداز سره زینه ولا کولاو بیا دی پا ورته په کې په یو كونو حاضر کمازه همتم چې تاسو د دې خبرو قرار کړئ تاسو دا وایې چې آیا عیسی علی سلام خدای کی دی شي چې څنګه تاسو ګمان دی ارې حق او پی ځنده بیم بهم انکار کو دا یې تر نازل شو علی پلامیم الله لا اله الا هو الحي القيوم او دا رنګي دا ایتایان دی کې چې چا خبره نه زیاد تر د زده او د عینات د وjene خبره نه منلا الف لام میم الله هو یگی پمانه ردیه روپ باندې الله لا اله الا هو اشبغ خبرو کیلون خبره ده الله توحید او الله لا اله الا هو سو خواګه ما سلاذا زمون شویو کو باوی دی الہو دا هو لغزور سره وایا کدا مسلدی لته ور کو دشی اللهو الله کې دی لا الهه نشتبل حاجت روا الی حاجت سرکول والته وېو الہ مصیبتنا روا واستون کی ته وې او مشکل کو شاته وې زامن اولاد ورکول کول والته لا اله الا الله لا اله نستعبد المعبود سوا الله نام الحي هميشه ژوند دی دی القيوم چلوونکي د نظام چلوونکي د عالم نزل عليك الكتاب نازل کړي دي تا ته اي نبی سلام کتاب بالحق د پاره د حق تصدیق اونکی ردا کتاب چ مخکی ر دینه او انزل التوراۃ و نازل کړي ری تورات و انجیل مخکی ر دینه هدایتو د فار د خلقو انزل الفرقان نازل کړي ری فرقان نو مکه نزله عليك الكتاب کې قران ته اشاره شو و او انجیل او انزل الفرقان مفسرین ذکر کړي د فرقان نه زبور شو دا فرقان نا مراد زبورو یا دا فرقان نا مراد قرآن یا دا فرقان نا مراد معجزات دا کسان جی تفسیری کبیر ذکر کړي ابن جریل ذکر کئیو فرقان سمانا فصلن بین الحق والباطل د باطل او د حق په میاس کې فرق دی ته وایي فرقان ابن کثیر ذکر کوي حجج بیینات د فرقان معنی اغه کاره حجج تفسیری قاسمی والا ذکر انزل الفرقان مراد د فرقان نه میزان اللاما محایمی رحمت اللہ لے تبصیر الرحمن کی ذکر کئی ہو چیدہ فرقان نموراد اقامت دا دلائل ہو دا دپا دا شبہات ہو اللاما محایمی رحمت اللہ لے تبصیر الرحمن دا دو جلدہ کئی دے اور ډیر بهترین تبصیر دی او پا دے انداز ترے تبصیر دے کئی دے آرے بسم اللہ جدہ جدہ مانا هر ار سره سر جکلہ بسم اللہ شروع کی گی جدہ جدہ مانے دکر کئی څون چې شه منصور وباجي رحمت الله له اغیم د عرب بسم الله سره جدا جدا معنی لیکل ده او شیخ ابو زکریه رستمی اغیم د بسم الله سره دا عرب سورۃ جدا جدا معنی لیکل ده او شیخ ابو زکریه په کده کمال کړی چې د ار سورۃ کې کم مضامین بسم الله کې په حق بیان کړي یو انزل الفرقان نو الا تذیر الرحمن کې محایم رحمت الله له ویو اقامت د دلایل او د د په شبهات تفسیر نشابوري ذکر کئ انزل الفرقان جن سے اسمانی کتاب كتاب اغه تفورقان ويو وانزل الفرقانا نازل کړي ر الفرقان فارا فرق کونکي په من د حق د باطل کې ان الذين كفرون دمه خبره ذکر کړي دا مثلا و مانه ک چاين کا صع عذاب دیوتا ان الذين كفروا يقينا كسانچ کوفر کړي د آیتونو دا, دا الله نام لهم عذاب شديد دله دی عذاب سخت والله عزيز ذنتقام الله دی دور اور قوند بدلې ان الله لا يخفى عليه الله نپټي په الله باندې دا لانا سنه پټي ورته دي کې دوه مسلې وي یو مسړه د اقدی سره تعلق ساتي یو د تسکی انفس سره تعلق ساتي اقدی سره دا مسله دا بایانې دېره الحمدلله او بیانې د پکاروم دي چې الله پر سبان عالم دي دا الله علم دې چانشته نه دا انبيو نه دا اولیاو وچ الله تبارک وتعالی لعرص پتہ دا کته د شپې او عمل کی کدا رضی او عمل کی کدا خلقونه پټ پکوټه کی او کار کی ان الله لا يخفا الله نن پټي ودته تصور او سوچ راوسته بیا به دمونه ګنان کی زمونه بغیبت نه کیږي بیا زمونه بظلم زیاتی نه کیږي کدا خدا الله نبرت نه پټ نه دی الله ته خو پته دا علیم بذات کی صدور دی يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ دِي. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِي شَيْئًا يَقِينًا اللَّهُ نپدېږي په لا باندې هیڅو په ارځه نپد موږ کې نپاسمانو کې هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ أَوْ الَّذِي أَغَذَّ چې شکلونه درکې تاسو لا پګېړو د مېندو کې څنګه چلو غواړي؟ نو تاسو له شکل الله درکې لحاظ زنانو و غت تصور غلط دی. چې کوم زنانو د ماشومانو بیمار یا او غوجه د دې په سبا اندې د چا نظر لګي په چا باندې د دې اغلوم به نظرو لګيږي دا بیا ماشوم آغه شانتی دی دا غلطه خبره ده. هو الذي <واللزی> يصوركم في <پل> الارحام كيف يشاء نادى الله وكره لا اله الا هو لا اله داو ثمرات الدلائل ذکر کی دار الدلائل و مخ کی دلائل ذکر کرو کہ عالم دارس دی الله لا يخطا عليه شيء بیا خالق دارس دی الله هو الذي يصوركم في الارحام كيف د اوس سماره ذکر کا چلا الہ الاه الاهو نشته جتره بغیر د الله نب الصلک دی الذي ذور عزات حکمتونو الزاد هو الذي انزل عليك الكتاب درې مخبره ذکر کيه او شبهه ازاله گئی چې دیوې د مون کتابونو کې خو عيسى عليه السلام ته ابن الله ویل شي موږ اول خو ویل شي نه دي او کوي لشي وی دا ایبن د متشابهاتونه دی, دا دی ابن حپمانه د محبوب سره مرادي کچر تراغلی چی عيسى ابن الله دی دا مراد د الله محبوب دی زکه د قرآن اياتونو بعده محکم دي او بعده متشابه دي هو الذی انزل علیکل کتاب او الذی اعزا جناذل کدی دی تعالی کتاب بعض د دینه اياتونه دي محکمات خاره مراد علام ونو ملک کتاب چې دا غاصل د کتاب دي او خر او نور آیاتونا متشابهات پټ مراد ولادي بعضې آیاتونا پټ مراد ولادي لکالیف لام میم شو هدي مانم تطنیشتا یا قران کې راغلي یا د الله الله یا د الله سترګا یا د الله تبارک وتعالى متعلق د خبري ذکر شوی دا دا متشابهاتونه چې موږ ته پد نشتا جدا سنگ تاریخي سره دی مونږ د کې پیت نه دي معلوم فام الزینا او جکم متشابیه د قران ایتونو کې پې کې بعضی ایتونه خفی بعضی مشکلی بعضی مجملي فام الزینا فام الزینا دلته وشکل یا ساته ستر تهوت کې به جواب کوي ان شاء الله دلته الله فرمایي چې بعضی ایتونه محکمات دي محکم دي بعضی متشابیه دي سورت یوهود کې الله دې هغه قرآن محکم دي دا محکم جدا جدا معنا را او چې کوم سورت یوهود کې راغلي چې د قرآن آیتونا ټول محکم ديอัลته جدا معنا ده دلته جدا معنا ده دلته محکمات مقابل د متشابهات کې راغلي فاما الذینا فی قلوبهم زایغون نعکسان چې پزنو کې کوګوالیدې فیتتبو نا دیتا بيداریکې دا آیاتونو تشابہ منو چه مشابیوی دا غینا پھٹ مرادوالیو ابتغاء الفتنت دا پارا دا طلب دا گمراہ کولو دا متشابی آیتنو او متشابی خبرو پایپا تچانبین کئیو حلت پی گمراہ کئی وابتغاء تاویلی دا, دا طلب دا غلط مطلب دا غیم وما یعلم تاویلہو اللہ نپویږي په حقیقت د دې سیاواد الله نه نو دی دي کی د باري علماو په نسبانه وقته چې کله وقف, کل وقف وشل کی امام ابو حنیفه رحمته علیه موږ یې کی با وقف کې او ما یعلمو تاویلہ الا الله د دې په حقیقت یوازې الله پوی او راسهونه په علم دا دانته جمله شو چې کم کلک ولا علم دی اګی مون په ایمان وروړي د دربد طرف نه دی هو بازي د متشابهنا مراد د سي اغلي چې پيږېږي پيچيدګي زار سړې پي نه پويږي باغي صرف الله پويږي او د عقل حق علم والا به پويږي باغي پنځ بیا دي کې وه خپل شتا وما يعلم تاويله الا الله ورزونه په لهم تر دي په حقیقت نه پويږي او د الله او چې کوم خلک په له مانه نکلاګ دي وما يعلم تاويله الا الله او نه پويږي پاكي کد د دي الله سيوا د الله نام ور را سي هو نا فیل علم والا او کلک ال موالا اغي واي امننا به من ګيمان د ولدي پدي دا ټول د ترپا زمون د رب نديم و ما يذکروا الا اولل الباب نسيت نه حاصل اي مگر عقل والا ربنا سالورم خبر ذکر کئی تعلیم دا دعا ربنا اید منگا ربا لا توزیغ قلوبنا تمکا جیزنوز منگا فزده اینا چی تام لطفیق راکا وحب لنا را چی منگتا دخفلتا ربنا رحمتا یکی ننتی بخنا کونکی وحاب وحاب دا دا اللہ صفت تی نو نوکتالا چا وحابیوی اللہوالا پدیخو سکیگا ماں دا د انګریذ یو طریقې کار دی دا اصل کې شیخ محمد ابن عبد الوهاب نجري رحمت الله علیه د یو ډیر لوی شیخ تیر شوی دی په سعودیا کې او اوس هم په تمام سعودیا کې د آل شیخ فتوا خلق منی او د آل شیخ ته خلق په عزت په نظر سره ګوري د دې حقیقت دا چکنا د انګريز سره مقابله شروعا نو یو سعودو سعود, سعود مقابله کولا شیخ محمد ورتوی دا ذکر دی زه مسله بیانوم دین به نوم تا سره مرگ مرگرتیا مرګرتیاب مونږه کو جهاد کو د انګريز خلاف او تبه زما په دینی کارونو کې چیر چاړنه کې جواب بچایې کې چیر چاړنه کوما زبا مشري نه کو د بچایې اقتدار نړم او تبا دیکھو ہم انتا رکاوٹ نجوڑے گی بیلکل سیدہ او سا پورے التا مشرید آل سعودی او پتور آل شیخ چلی خو انگریز دا بدنام کنو میں ہو او با محمدی سره نہ بدنامے دو او دا پلار نو میں عبدالوحابو پا وحابی سرے بدنام کنو او سم کتازو پنجاب یا بعض علاقوں کې کمزے کتا مو علمائی دیو بن کلکا ما سنبا یعنی کلکا دا هغه لکو بریلانو دی دا یو وهابیه وه بیا ته په دی دا دا هغه انگریز خبره کوي نو وهابی دا خو دا الله پاک یو صفت دی خطاب یو سنوم سره انگریز بدنامی جدا نه خلک او تاریخ دا دا انگریز یو طریقې کار دی چې تا یو قطاباندی یو نوم یو ولې بل الګی چې دا خلک د دین یو بو بلا جوړه کی چې دا خلک تا خوا نو دا محمد ابن عبد الوهاب نجی نو دباره کې بیا باز خلکو استفتاغا نکړې وې دا خبره یاد ساتي د اړې را کابري توجهه خاص کر علماو او طلباو د لپاره مون خلکو کې مليانو کې باندی یو کې مصیبت ده مون تحقیق کو نه مون ځانته کتاب نالو لو مون ځانته تفسیر نه نو مونږ بس یو خبره اورېدلې بس هغه بیانو او حدیث پاک کې راځي کفابل مری کذبن اي يحدث بكل ما سمعا ابتداان مراد شیخ یو کتاب کتل کتاب التوحید یو کاش په شوبات زمادی ډیر ځات لته پریوته هو هو ابتداان د وړی کواله نه د شیخ سر زمای او قیدته د شیخ محمد بن عبد الوهاب نه سره خو جیسونه زیندا به ځت لمه نو اکثر با شیخ پس خلکو خبرې کولی محمد بن عبد الوهاب نه بدب او دا ګستاخ او زدا ویلی دی او دا ویلی دی با باره کې زموږ د سبحین د کراچۍ علما، د جامع بنوری ټاون، د جامع فاروقیا، ال تاسو نوم غټ مدارس دي د هغه علما یو ډیر لوی وسعتو نظر دي مونږ ناس تاسو زموږ استاد محترم مولانا منظور منګل صاحب مدذل ال علی شګه اوس ډاکټر زیدا او الیا او خدوات الله پاک ورکړي دا مولانا منظور منګل صاحب غټ مناظروم دی اغی سره د علم د اصول حدیث کتابونه پڑھاوه اصطلاحات الحدیث نخبت الفکر و غیره راغیره بعض علماو ذکرونه ما د شیخ بارکه روکو ورو لګیلا مون سره د کندهار طالب العلمانو اغی نه شیخ بارکه ډیر ګړی وډی وی نو ماغه ته چیټ ورولې ګورم د محمد بن عبد الوهاب نو د څنګه سره یو اواټین ا پیریوډ کې ډیر زیات مختصره وختو نوال ته مدارک یی اصول لای شیل ته سیکن سیکن اغه وخت حفاظت کیږي اگر اورات مونږه پیریډ کې ناس ته د شیخ سلیم الله خان صاحب مشریذ ویلي ډاکټر عادل صاحب یوه کتاب ورهاو یو منته سیوا شو په دغه شیخ را دن نشو شیخ سلیم الله خان صاحب او د ازوی جسم پر پاسه دوښو نو مونږ ته غوسه کې استاد کو سمجاو کې وقت کا خیال نکا یو منته صرف سیوا شو د وخت کې کمو نو استاد مولانا منظور منگل صاحب په موضوع باندې مولانا منظور نو مانی صاحب کتاب لیکل دي هند شیخ محمد بن عبد الوهاب اور ہندوستان کې علماء حق دا کتاب چې څنګه ټوٹی شو نو هغه ټیم قدیمی کو کوطبخانه تا اته می دا کتاب شته یاو ډېر شي چې په کل메라 کې اوس نو نسخهي هغه جموقه ته دودريش پې کې نو هغه ما روح ډېر زيات خوشاله شو اي کې غو جوابات ذکر چې ډېر زمونږه او علماء دیوبند کې د خلاب خبری خبري لیکلې تک دا مدني څخه کتابونو کې دان ورشا کشمیری را مدني کتابونو کې دا شیخ محمد خلاب خبری لیکلې شوې هغه جوابونه منظور نومونه ذکر کړي چې اصل <سؤال> کې د مدني څخه بنا د کشمیری څخه دا جدید کمه فتوی راغلي د دې چا دا څخه پتورا لګلیدا چارابو کې اوکاس دی نو محمد بن عبد دی نه دوعاه نهې ژباات نهنی سیله نه دا دا نه هغلی کوي که کم کس دا چې د نهنی نو دا کس دا چې دا سری دا داسدي بیا کله مدننیدي او دا نور او لماتللی د حرمو ته او د شیخ سره ملاقات شوي د یخ کتابونه کتلی دي نه بیا د شخ ت منونه شوي دي او بیا وختې بره ی ب نهی او ررساله ک دا ضمیدار ررساله نورې د سالی اووا پهې چې پوهه کې ریबिया د شیخ ډېرې مازې کړې دي چې دا ډېر لوشي شخصیت و په دې وجهه د موشورې کې نن تحقیق نه کیږي خو بس یو خبره چې اسنګ اوسم ک تاسو د انورشا کشمیره مطلبې په زلباریو ګوره چې شیخ په سپکې ډېرې سخت خبره غلي کړي کان بریدو العلم جهلنا بلیدنا قليل العلم ډېر خبري او منزور چې ته خو دا خبره غلطه مې ته ودانې کړې و نو په دې سره شیخ محمد بن عبد الله اربه د نام کړو دا انګريز بدنام کړو حضر حضرت شریف القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علی هم ابتدا حلق پوا بي سره بدنام کړو د تورډيري کې دغه یو استادو په تورډيري کې د حضرت د پاره یو پروګرام جوړ شو او جلسه جوړه شو دا شاګرد دای دا دا په کور کې د زیواده یو شیخ له دعوت ورکو شیخ ویج زلالما ال تکي موليان میټینګ کړی چې دی به مونږ بیان څنګه کوي تقریبا او دا لوی پروپاګانډي جوړ کړی وي اټول صاحباں نہ دیکھوا او خلک دی با تقریر نه کیڑا خوا بي دی دا چلي ليز به سور جوړ کړو ا درشې قرآن د رحمت الله جي به حکمت پر کړو اغه وي زكيه ناسم تقریر ته بسم الله مي او کا اوذ بالله بسم الله مي او نو د حضرت صاحب رحمت الله عليه ترتیب دا ابتداءن پدي علاقو کې پیر پرستيو او قبر پرستيو او او شیخ بازار سره د پیرانو صاحبانو کتابونه ګرځول د پیرانی پیر صاحب کتابونه د پیر بابا کتابونه دாஹوند دروازه وا کتابونه د پیر مان کی سې رحمت الله علیه کتابونه نو ځان سره د پیر مان کتاب کتابوله خلق ته وي چې ګور تاسو د یلاکی زموږ د یلاکی په د یلاکه کې دمو یوزبرګ عالم تیر شه پیر تیر شه محمد عبد الوهاب د مانکی د پیر صاحب نو مان کی پیر نوم عبد نو عبد نو خلق کلک لزان و مشر ته منسوب کی یو لګازه مونږه مشورو عبد الوهاب داغه پا اخر کی نوم کی وهاب راضی دزانته وهابی ویمه بتاه دزانته وای کړه خپل مشر خبر نه مانی ای مونږ هم دانته وایو اځه کوم خلکو خلاف خبرې کولې او ایتې وسنګ دزانته وهابيان وای کنا هغه مونږ هم وایو نو دا خره لک پتیزه هواه اغیو مونږ هم د انتباب یا نو دا خلک بجلیک په لوس پیکر وای یو یو راتلوه او سموه وبيما زموه وبيما ا ټول با نه اقرار وکو بیا شیخ کتاب را ویس ته زمون د پیر کیلي کی چې نظر لغیر الله دا منفتی د غیر الله دا حرام دي دا تاسو منې خلکو ته وی کړه د پیر د خبره منه او مونږ هم منو او تاسو منې کني ته وی دا کار غرضو کې د نظر دنیا د غیر الله دا بشورو وی دا ګران کارو اغیو هم مونږ منو شیخ حضیدہ خلقوشی لیکن پلیلو سپیکر ہوا ہے یو یو بانیگا مسائل تو اتلس مسائلو اگر په یو یو پیقارو چې دا منگ منو دا گرانکارو انکا انتا لوحابو ربنا اید منگ ربا انکا جامعون ناسے ربنا اید منگ ربا یکی نانتا راجمک انکی خلکو لر لیومن دا لام جارا پا مانا دا فیسارا دکا حروب جاراو کدا قیدر را تا یو بالمانو سر استعمالی گی ربنا اید منگا ربا یکنان تا راج مکون کے خلقو لرا پدا سے کې کے شک پکی نشتا یکنان اللہ خلاف نقی دوا دی ان اللذین کفروا یکنان آکسان چې کفر اوکا لن تغنیان هم اید ورن کی دی لرا نمال دا او ناولاد دا دی من الله من عذاب الله دا عذاب دا لانا شی اهسه دې دا خپل مال او اولاد دا اس پیدا ورنکی دا په تنظیمه خبره ذکر کا چې مال او دولت مال او اولاد دا مدافات نشي کولې دا خو عیسایانو وفد د نجران وفد چراغلې او غي انکار کاو ځکه دا آیتونه د نصرا دغه نجران د ایساانو باره کې نیل شوي دي چې دیبانندې دی نکلا د لایلوااضخ شو بیا هم د خپل مال او دولتته هغې په غرور او پهشه کې حق نهکله د دی بهسته په کار را نو شي محمد بنساک نهقلل کوي د سررت په کتابونو کې چې د نجران د ایساانو یو ووف چې کله مننظرې تهاللو مدیې ته په لاه کې داسې واقعیا را له د او ډیر لوی عام اابوهار حساب بنی القمه. دا په حجر باندې سورو پدې کې یو ټوپونه شروعو او دغه مولا چې یو د عیسایانو دا سورلې نه راو ګرځیدو دا, دا غرور کروز بین علقما کروز دا کروز بین یل دا په نوم جوړ شوی ها دا غرور کروز بین علقما داغه د جبینو ته تائیثل ابعد چې حلال شو ابعد چې کمکسته مونږ غزو دې بل روري زین کې دا را لږه جیندې دا نبی رسول الله رسلامي رجا ته باشو میسکی دا اقبل روچی را پرو دو دا ابو حارسا ور تا ابو حارسا چه کم کس دا نه لین رو گوڑ دی ته توی بلتعیستا انتا تری تباشی تا پیغمبری چه تباشو دا مولادی روڈتا وی بلتعیستا تا تباشوی انتا اتشتیم رجل من المرسلین چې کم کس دا پیغمبران اتا غتک انزل کی انہو الَّذی دا ہو آغ کس دی چه دا عیسیٰ ابن مریم بش ا د ذکر پتاورات کی ادا خو نبی دی نن تذریمو غو انتظار کو پدیبان ابوهاریسه ورو اغه کرس ته وې په مایا مناو کمنو وانته تعالی مهاذا دا کرس ضرور ته وې چې تاسو د حقانیت دوه منې چې د ذکر پتاورات کی شوه دی او د عیسا علی السلام بشارت دی ورکی نبه منی ولینا ابوهاریسه ورته وېو ابوهاریسه یې ورو ته وې لأن هاولای الملک اتونا موالان کثیره وا داخله متال واگان یو د بلا سی زونا او د را ک یو د گپتون را ک یو نو کوم د پیغمبر خبر ومنلا او پیغمبر اقرار موک نو بس بیا خبر السم نه را کی د واگان وبند شي یو د ټول سی زونا وبنشي چ کرز بن ال قمر خبر اوریدا په پلا می د قسمی مدینه د بکا رستم او آرام مترغین رښتوره درې نیما بس پو خبر روان شو مدینه تورث ایدو او خيغه تیزه کا او دارنګي فلاريبان دي اشعارم وي الهه کا تغدو قلقا وضوينها موت اذن په بطنها جنينها مخالفن دين النصار دينها زمما دا اوخه مو د سيانو خلابي او داروان ولته کې ورسيده داغه دا په نمخ کې ورسيده اسلامي قبول کو او دارنګي ها كرز بين القما به حجم کو نو دارنګي كرز بين القما داغه د غبل رو دی چې حق نه قبولاو نو دی د براخ خپل اولاد او خپل مال اس په ادورن کی ان الذين كفروا یکینا کا سانچ کوفری وکاس په ادبو ورن دی لرا نه مال د دین او اولاد د دې دازاب دا لا نه او الایکا هم وقود النار او دا کا سان دی خشاګ دور کذاب ال فرعون کذاب کا تشبیهی ای دابهم کذاب ال فرعون حال د دی پشان د پیرونیا نو دی سنت پیرون تا مال اولاد پیدا ور نکا نو دی مال اولاد پیدا ور نکي کذاب ال فرعون حال د دوی پشان د پیرونیا نو دی والذین واک سان ج مخیضا غینا درو جنې غنلیو زمغا اتنا فاغذہم اللہو بس اونی والدیلر اللہ فسبب دا گناہنو دا دی او اللہ ساعظہب والا دی کل ہوایا اے نبی علیہ السلام للذین آگا سانتا چی کفر اکڑے ستغلبونا زردہ چی تازو بکم زوری شئی او جاؤں بشے جہنم تا و بے سلمیاد او دیرا بدا بچوڑا دا قد کان لکم اشار دا پک جنگی جنګی بدر په لسم ده رمضان باندې شوی په دې کې صحابه کرام دایي تعداد 313 او دو اسنه و سره اته پوره و سره شپږ زغره و سره د مشرکین تعداد یا 1000 یا 950 دارنګي اسنه اغي سره زیات او سوا او خان و سره اغي د پکی چارره قدو کان لکم پتا چی سره 36 دخ د برت پخه دو دلو کېطاقته چې دوه مقام مخ شويتون دامات پتون یو ډلته دی نه یا من همما پتون تو کااتلو پیسهیلله جګې دله پهلاره دا الله کې او دا بله کاافوه یا را نه همې دوه دي درمانې دي پهکې یا راونه هم مومنانو تراجه دی دی مومنانو لیداو